Arratzaleon ah, ongetorreak Bai, marranta piskatekin gaude de Bai, ba, badakizu Otsatik Berora eta Eta kontrako guztiak, eh Bai, bai, hori xera pasatzen dena e, Otsura, oituak Egoizera, izeguera Eta bat ostu, neguen sartu Udazkeneko giruokin Eta gorputza egokitzeko Katarrua, marrantak, karkaxak Bronkiuak, hartua, birikak Eta losti guztiek Bueno, onge torre jakemen gaude alare Makaren lamenda oso egin Beste aste batez hemen e, Azaroren e, oita la bat dugu gaurkuan Oste Baina, izueke errepikatuta entzuten nahi izia, baina nau, gaur, gaur, egun hontan gabaz. alisikan e, ostegunien, azeroen hori talaba, 2000 meka, hilutzeko amarrat, torretatik antzin eret. Makarela hemen dago silozibe neako bakestaitxean aldagelan. Eta hemen, e, hemen, hemen daukitzen dugu, hemen daukitzen dugu, topatzen dugu, gure irratitxo hau, silozibe irratia eta antxeta irratia laroi FM, txingudi balian, bat ez ondar bitik aitzeko ondarri bitik ondarri biatik bitik, bueno, behurti gan, zuzen zuzenian eta amutalda mauitik hemen, irungo bidean paduran irungo ausotarreken koipuen ere muan errezuman ezazateatik hemen txe, padura honetatik amutalda mauitik Zerrikituetatik. Makarikaren eskotik osteunetan ekoitzita. Baina zuekipar horretzaren ostien hastelen edo. Ordo aurrera. Eta osteunetan errepikatua. Bionika saioen ostian. Gure Bionika saio elektro garaikide saioen ostian. Zerrikituetatik errepikatua. Esan bezala. Ongi etorriak, aizkide lau nxarrak. Ongi etorriak. Ongi etorriak. Bueno, bueno, abian jarri gera, eta, bueno, nere buru jota joari da, baina norentxe bertan hartuko dut, e, txen dugu pixar bat, ositxiaz pixkatea delirik, eta musika pixkatea jarriko dut, e, berehala. ala. Eta ondoron, abian jarriko dugu gorko zailua. Hortu, bete irango duena, fanden hastien ere ez nizuneza, baino pixkatea laburra ingo dugu, ingo dugu aste honetan zerbitutatik zailua. Esan bezala gaur, 2000 hamaikako azarroen nogeita laba da, Eta, si askako eguterian, hemen, ba, dugu doltza eta lore, doltza uste dut e, ipar aldean daukagula eta m, lore eipar aldean, 6ili, e izan ez, dola bimu 6ili musikarin egun izan zen, zoriona musikari ni ere barne zartzen naiz eta bueno... Aspaldi amaz dut ari patu hemen silozi beneako areto honetan, ba, abenduen badauskagu emaldaldi batzuk e, agertoki honetan, eta ianen amarrean, abenduen amarrean, bertan, holtza bainean, izaera talde, a, ondarbitarra eta gobernoz taldea izango itugu. Beraz el aurrera pengixa, ba goberno zena beste txo bat jarri goizuet, e, zer ikusi destake zuen aur hurbiltzen baldimase aste onara. Abenduren 10an, esan bezala, abenduren 10 zeuna izango dugu, ba abenduren 10 lan bat izango da ta hui, mm, ilbtea ere, joño, il, il argi betia. Eta bueno, abenduren 10etan gobernoz etaizara, 10 amar, 10 gabeko 10etan, iluntzeo 10etan, areta honetan eta 5 euro sarrera ordaindu ezkero, ba Kontzertu bikain bat e, bizitzeko eta ba, gozatzeko aukera izan dezakezue, daukazue. Bueno, gobernosena bestia hemen daukat prest, e, eta bueno, nahi duzu, nahi duen horok sartu e, daiteke iru.vikoitza.sinozibenea.com barran irratia nahi duena bertatu sartu eta ondorengo bertan e, bax, pixkat xasatu pixka bat, kuskusiatu pixar bat eta ikusi bat aurrean zen ze kontzertu edo ze emanaldi edo zean tzeslan ikusi entzunezko pasako diren bertatik eta bueno, hori da e, nor berak e, e, egin dezala, bere, behira dezala bere erara etxo gauzatxo bat, bai hemen eukan ja, silozi gobernuz galdutako lastanak hemen gobernozen lan honen zati, bat. Bertan eh. Bertan hasteko berehala hasiko dira Goberno Estatua Lastanak gobernoz, eta doinuak holakuak. Onartzi oh, gobernoz daltako Lastanak. Ei, abendoren amarran, Isairekin batera silo zido aretoan. Bueno, Gobernoz dira Eta silozi beneako aretoan izahera batera izan goitugu En abendualen amarra lanbata Amarretatik aintzinera Eta ama, boste euro Esarren ordein duta Ondanen jarriko izueti izahera e, Muzika abestitxo bat edo beste Bit, Bitartean Kargatzen joan da dilla Hemen nago silozibe Neako hiru silozibe Nea.comen Eta bertan ba, beraien musikaren ba zatitxo bat, busketxatxo bat. Ba, entzun desakezu eta ikusi ere bideoan, eh. Istaleraren hiperbogeak ondoren jarriko dizuet. Baina beti ere aipatu beharra dago. Entzule Maitia bailara hontan e, bizibaldin basera. Hemen, vaya, la badia honetan, ingurutan ekialdean e, hain e, daia fundu. Mendeo alan basuan daukagu ondarbila Eta azeko aldien pixka bat e, Erre joki baiak e, ukitzen du gure irun doko bila, Eta andoko bireatu pauzu Eta riskatxiki horiek Larroa italeatzi puntoz azpilean txeta irratitik entzuten nahi dugu bazate Onge torriak, lauxarrak xarrak, aizkide guztiek Bistanliak Hori be bidazoai xureldeko Hemen Hemen gobistale guztiei edatzen dena. Bueno, Ondarbikoitza kon Jarbikoitza Facebooken sartzia baizia eta xaxatzia kuskutxeatzia eta zeuen ekarpena gitia. Alizikan ba hitza jolasak mm, kon segunta se batxe batetik beste askotan aldatzen diren Mais. Pinon ba ukate bueno hildo ari bat, ez? Eta Ondarbiko Mintzairaren karietara bueno, beti ere Xerka baten bidea Bide berdinetik jarra Idezakegu, nahizetan jabardura txikiek izan Batzutan, ba esan bezala Uso batetik bestera, ez Kaletarra portuera, baserritarra Edo montaña usua, korronutzea Usua, akartegi, arkoia Simizarga Eta mendi aldetikan ba, bueno, bi bi Eta, bueno, arkoia simizarga esan Bezala, mentiugu Babarzerri muruko Auzo guztiak, eta baitarek kariak Eta portua. Hortan beriziko ditu kostarra geren, ema jo du, bateko garaibateko baserretar gehu dutzen enta. Bueno, en, bi, bi gauzatxo esan, esango dizuet. Kalean kantu zondar bilan eh, ospatzen daramatze ospatzen eh, emankizuna bukatzear dago, amaitzea dago Ze bi aiskideak eh, ba, oantxe bertan, johen ugarte eta lasalde, arantxa, lasalde ba, bien artean, badaramate badaramate badara Ja, Igu urtetan Igu ba, irearen ia, uh, Bigarren azteguruan ba, Xeri nahurrian <coughs> Eguardiko eguardian Eta tartega marteka en, Gipuzko pasan Eman ba, aldiak ezkaintzen Eta mentxera daukat kantuz Kalean kantuz iska, onda euskaraz Onda e, zera euskaraz Euskarazen Zeran nola Zeran Egin da Eta o, kantu haun hemen liburuzka batian uh, zeratu paratu zituzten, jarris, jarris zituzten, eta hori sarrori edo uh, gal, gal, galdu ez da din, ez galtzeko, ba, nola baitere lekukuen norbait pasadarko diote, eta, bueno, hortan hortan uh, ari dira zen bait pertsona. Bai, pena, pena, pena izan daiteke, pena, pena, da, bennon, bueno, o, ala da, idurte eta em, ia, hiero, asemana aldi bat, esan bezala, bigaren azteburuan, ierokoa, az, bigaren azteburuan emanda, ba, jendearen lekukua norbaiti pasatzea, eta eta jende berria behar da, eta egila zan, beraiek lana eskerga izan dute, lana ondile izan dute, eta bere borondatez, eta musiotruke egitea, ba, mm, ba, balizkoa da, eta zilegi da. Mm, bueno, Baina, bukatzea erdago, uste dute, abenduan azken emankizun eman emankutela, bibila emaika ontan, eta dorren urtekotz eh, 2012ra kostak guzti pasaitu gen nork hartu dezaken gitarra <coughs> norrik hasi ditzak zegen eh, euskal herriko abesti kantu kantuzahar eta berriak ere eta nork nork emandizaken ba izan bezela ba illa sera horrekin epe epe, horri, epe horretan ba izan bezela ileko bigarren astean ba no eman dezaken igandero Eman aldi txiki hori beste erritarrenkin batera bakantuz, kalean kantuz Bau e, Itxekitzeko, ez da honi Hemen daukat liburu hau, gero daukat luiz deuren e, bidasoko kondairak en, Egunen batian ere a, Kondairaren bat ipunien bat edo Pasarten bat edo narrazioaren bat Zuei, era, eziko dizueten mendikan ere erara. Eta gero nerezu kaldetxoan Lurde zubeldia gara noreen Liburuska hau E, bere poema ze eta barrez beteta euren batean makarelak elkarrizketa bateango dio Lurduzi eta hemen zuei ekarriko dizuet ze e, benetan eus hondarbilagatik emakume honek gauza asko asko egin ditu eta hemen ba nere su kalte ja liburu eta gero amaitzeko esan bezala ba hondarbikota irungo euskara txomin zabertsazu egun e, kultura sinegotzia hondarbilan Ba bere liburu hau, eh, ondarbiko eta irungo euskara, txomintza gartzatzunen, esan besela, lestian, eta alberdaniak gargita ditxek, argita gatutako, Eta bertan, mono eh, euska ondarbiko udalaren eta irungo udalaren laguntzarekin, ba, pixka bat, astertu zituen, astertu zuen, baiara ondako txingudi badia ondako, edo bidazoa, be, bidazoa eskualde ondako, euskara. Bat ere bi, herri oken hartzien. Ez da, de pere desitazunak, izatalde de desberdinen esitazunak, aipamenak, eta gero zede batean grabak eta in, en, en, jarri zituen dakartza liburuak joidiko puza izendatu zuena eta bertan ba, jende helduari bai ondarbiko jendeari eta bai irungo jende helduari gizatalde ezberdinitakoa bai baserritarrak aletarra gehi bai elkartzen maite elkartzen eta oso interesgarria da. benetan, hiru liburu hauek Mesinotxian edo apal batian izatea, izatea komendea garria eta tarteka marteka bate bat, eh? baldin bada ere. Eta amaitzeko, ondoren ja, jarriko izuet pixka bat eh, zer honen onen mamila ero no funtxa. Eza mesela hor duet, eh? Onjarbiko itzak, Facebooken, zare sozialean, sartu begiratu, ikusi, kuskusatu, <coughs> eta horri izango ditu zute, bueno, jada ja, ez dakit bostun bat, zetak izen bat tele, izen bat itzio, ongo direiak... Ja bora ba, eskegita ba bere deskribapenekin argazkitxo bat a, eta azpian argazkiaren izena edo aipua no, izena edo hitza uh, Eta, ondoren, ba, deskriba haren, ba, zerak, ba, ezan aia nola baitere ez. Eta, bueno, edo zein zartu daitekela eta behiratu ikuskuxatu da ikusita. Batez ere, interesgarriena izango izango da, ni ikastolako naiz, bai, baina ondar bitarra naiz ere, bai, eta ni eh, ama batik, ikasi dut, ama eskuntza nere uzkera dut, dut mintzatu uzkera, mintzatu nahi txikitatik, baina ond, ikastolan ere, ikastolan ere, bai, irakutsi ziguten, Eta Zihard di da ondararriko ditzek eta minain puntera eta gainontzeko guztiak, aditzek eta trinkuk eta guzti horiek eta bezerak. Beste guztiak ikasite guztiak irakurteko guztiek uzske batuko guztiek ba, bilek elkartu uztartu erabili bizi eta mm, nola bat ere galdugabe be gure ondarbiko nortasuna hoi e du bueno, baiarko nortasuna ere, eh, goi nafarrera honekin eta lapurtera honekin daukaguna. Manola non ere bai ber bizitu eta bulkada bat eman eta sustatu, ez. Hori da zioa. Eta guzti, hau Santa Gero hiperboreoak Isairaren abesti anekdot prezte egongo dela, jada, beraz eh, hemen daukazute. Isaira hiperboreoak, esan besela, 2011ko abenduaren 10ean Zilozibeneako aretoan Gobernuoz taldearekin batera 10ko ah, aurrera hiperboreoak Isaira Hale. Aztekotan daude Hometxeatuz Hiperboreoak Izaera Ondarbiko taldea Huk ok izahera eren du niuak Zabak gaudago Berita oso, gona Hortza garbitzuk egal ditzen omen dute Hortzak gauden da eskutia erabilita Egunero, ba, baskoa du zartu guztileken ondo horren Hortzak ondo garbitu Bai, bai, erzik irrak, errak, errak Aginik hori zo, zoro eta guztilek Beste hori ikendien duturti egin, demurekin eh? eh? Bueno, txarroke dikutxe dio, eta aiek hor erreian Bolo gaur nor <coughs> konekarre et barkatu eh? beka, nabil eta tarrostula ka navil eta uki jarilu eta bakisia en sasoia ez iraoko da esatututen bezela hor barrena max ba, estia limoia tipula txo segreto skorik ani sardia eta besterik eskatarroak uxatzeko etaro aldealtera hemen uztitzeko edo no solo bate sortzeko hori daen eta lego zer bat sekretu txiki bat emantzieten ala ez antzieten bisak hartzak Zepula bat, txetxein, sati-zatiin, plater batien jartu, zabaldu, xabalikan, eta gero, azukria, goiara bateken, tx, tx, tx, azuki gantziti bota, ola, bi goiara kada bat, eta utzi. Ta are, uren munean, uren munean, arek urpizikabat gantziti pasare bai, eta arek askatzen du xuku hori, eurren dut xukuaren goizian goiara kada bat xukurena raust, baraurik zeketizantzien ez zuin porta. Pazkaltzakun muan, eta faltzakun muan ere bai. Iru da goiz, eguardi, eta gabaz. Eta honetan kata horri dena... Desa ertu. Nik ez dakit. Zor... Zor ginkeri bat badiru dide, badiru emaitzak honak ematen txura. Nik ez du probatu behar dugu, eh? baina probatu behar dugu, ez du sakar txoro hau Ez da behar faten. Eta nago, diakokoten jo, eh? Gizu, buru nazi eta esturka zakorreztu hosti batekin. Bueno... Aizkideak, gogaitu nahi, ez naiz zatorren nara Hemen zerrekitu tatizai honetan, ba zer den mamia dira ondarbiko hitzak Onjarbiko jendia ondarbiko pertsonaak, ez da? Ta, on, badalde, luguru, eta onbadaude zemailuguru eta badaude zemailuguru eta badaude zemail pertsona Ezan bezala gizatalde ezberdinak itugu ondarbinak, kostarra baserritarrak eta arrantzaliak Gizatalde ezberdinak hendik hartzak noen dimantetzen duten, beraien izaera hori e, beraien nortasun hori bai izkera aldetik eta bai izaera aldetik, ez da? nahi zeta, gara iak eta denbora kaur epatenien enean baldatzen haidiren, ez, ba, itxasoko kontuak lehen itsas itxas gizonak gaur eguno beselakoak, ba, gaur eguno asteri ez du blaga ez da blagan haitzen lehen goko itxas gizoneko zela antzera, bine bueno, zeu zer jaso jaso dute, ez, ben dengatik urazo dengatik eta jona mon, edo izeba eta zer Basarretarri gauza dira gertatzen zaieez eh? eta hau baina irauten duela ira, demorantze basarriko gilua euden basarretaren artean, ez eta gutxi den elkarri kusi eta elkartu ba, angoien beti ere ingurutan ba, mantetzen da horietan bertako euskera eta zede zanik ez e, gaizu bialdian eta lehenko txendan egon nintzen jarriko isoete bitartian e, izketan harrikin guna izgainetik lehenko txendan jarri e, nintzen ba, batzuki defa han, ondaliko batzoki, ben, lamedan, ba, ikizia da, gola, sumardigen, bueno, pues, ez dute esango zein jeralderdien batzoki da batzoki jik nahiko da ikudumeta, ta han elkartu nintzirel amaos eta ama zibaldagun, haizubiko abiltzainak edo nekasarillak, eta baten urte mugak edo urte betetze eguna zela, eta haren eguna ospatzeko, ala hiten omendute baten urte betetzea dela denian, denian. Ta han, eta han zaiatu ditzen bestekin izketari Izketan ahitzen Mino, bueno, ez zin izan nuen eta eurobatien bazarrez bazarrefan barko naiz Nere ondarbiko bazarreko lehuruekin Eta, ba, bueno, oh, oh, oh, oh, oh ok batzokiko soñon e? eta Gaizubiko jendea atzakaldien Eta nik esakizego eta ahitzi zengo izian Bion bionera atzakaldien Kafia listatzen ari da, Andrea Gozaltzen ari izinen, eh? Ondarbin gozaltzi da maiketako ikia Aliz Eta gero, ya, el lundu de arroz gozilloak, txistorra yugilarra denatenak Ezkerrek asko Zer da, gorrilla? Do... Eh, rojo, bai Vale, tranquila Bueno, hemen zarata beste digustu baritzen Eta, bueno, ne zuten aizazte Naik unuken ne banaka-banaka bakoitz banaka hartu benden da jaizudiko, gaizudiko, kuadrilla bat La uixar batean, urte betetzeak, eta eta nena ikonioke, el batean batean, elkaresketa batean, el DNI espaldi bada, pinyom. No, no, no. Ara, bera, utzitzen ba naute. Si, eh, sí, dime, ikusiko izu, nitu zuen, nabari, dezake zuen, ba, ba, lleuz, han elkartu ziren, eta blagan haig usien, eta nire, nire, nire, nire, nire, nire, nire, nire, nire, nire, nire, nire, Eta ala batien utz, otzien fanta eta kontatzen. Gauza da, pixkanaka, pixkanaka ez dautu, kontu kontari hori eta ja da gunean bat edo nola batiko erosotlazun bat, ba orduan izketan aritzea, ez? Zain izan zen, eta <coughs> ez nuen ortu, ez nuen ardietxe, eta esan bezala horregu batien, fanbarko naiz, gaizubiko baserriak, egun oendikan abeltzainiak diren baserretarrei ba, aien gogoetak eta, ausenarketak eta kontuk eta historiak, Ba, jasotzea biltzera. Heu den baimenarekin noski, beti ere bezala. Baina, bueno, han handikateri, eta topoen duen, Miguel ekin. Miguel, Miguel da, Miguel etzeraia. Portugarra! Egunetik guenera, bere txipiloetak, bere zerak baldin, kumun emakizi zikiuruen, direkutzi zintzizkian, duzena erigatatzen zikiuruen eta haitxeko bilion zen. Berekin atxuskekin mere magoekin ta bere kapelu burual. Eta bueno, berekin bera, bueno, ausete, eh? gizu, eta beste beste biko, ba bueno, hauset, eh. Nik eziki se gaizuriko txitiko iskerola eta bere alde de un cero, biñon. Wa ragata, beste cero. Este se litó cero bait este asunto que llegó un lunar le vino. Contacto de la tribu. La liga tiene un cuento que Portoarra beste zeritek. ]uh, Portoarra sí. eta Galitarra beste hitzitek, nietzaketik. Ba, baxeketik. Apertoni, Apertoni eta Apertoni eta Apertoni eta Apertoni. Ni eudekineo nahi... Zue nahi tera Portoarra, no? Serite. Ama Galitarra. Eri, pasatzen den. Eudekineo nahi... Ama Galitarra, ez? Txuni, ama Galitarra. Bueno, amona Portoarra, zen, beritiotarra, mm. eh? Ama analetik, eh? Ata bai, eta adeku hemen. Eudekin bragan hazin nahi, ezin unperdetzu ditua ja txite goti-goti korroko susteinen gozti dituen. Ni narri, ni narre tortza, baster-nastera, ni dotaren hauko tuskatz ez du noisea. Abike babona, u sazu ti bakishad gobora martxinit. Estite, joder, batek sautzesia txue, baina Amona bai, amona bai, naja. Acha, no achona. Achona mendeluta. Ah, mendelukua. Ah, achona mese, achona, achona naja. Ah, amona moruna andreina ezko santuriba, austas lei. Ni nagin naja suku txantza, ezitu tomenia. Ezposak tua fundar Mere, a ciana, cionda, va su de società. Io non ho natura, però quando ho un missile sopra se rata murachen a cittama ci cercare di arrabbiarmi senza o francese faccio o francese di colazione in tipo score e sai che per essere che che quello buono e 1 Isabella usano del tartare martinato e una godinica cotta vecchia che taglia vede che è molto bene a sharin no o mare nella sera txokoenia nutzaren xalia nasa da bi 20 euro da bi 2 metroko kontuak beti nagar sirikisu da eta sakite edo nagar sirikigen estatu testea ez usteko gizu zen gabe praza gitzakezaga xali eurises tu ga xali Osea, argi batatzen mahali maheriak eragero... Batatzu, eh? Foku guap izte, txistek, bat, diate batzua txistek... Ya, diatebeste... Se foku txistek, hori diate batzue... Ba, ba, seke, tu di kontatu nak... Demu ni un da jeuta... Un bueno, sei maher dike... Sei maher dikean, gara, zin badega, zin dudo... Kosko... Un darbiko Un darbiko Kaisu biauzuko <coughs> Aguantzaintzak edo ganaderuak hasien da daukatenak Aste ontanel kartu dire Launa baten urte mugak ospatzeko Eta zero be. Ixeritak eta jate Zalda berua Eta gero Idu gilarra arra prejituak Bapom gozaltu Amabost lagun Bazerri tarrak dira Eta kontu kontari Bertxotan bezala <coughs> Gaizu bilan Montxerrat termitan Gaizu biko Abeltzainek azariak Onda horriak Ona indik geratzen diran Bazerritar, daizu ialdeko labo ixada. Na, na, na, urte betetzeak ospatzeko elkartzen dira. Bazerriko kontutaz, ari etari, Zenbat buru, zenbat bior, zenbat bian txata Zaldiekin, ardiekin Denak mendian barrena Eta beti xuak, Eti ere, portu, jadea. <risa> Gaizo eko, lagun kuadria hamdila. Burteak ospatzen dituen lagun xarrari, Omen egiten zirrikituta dizai honetan, pixi zen, herko, jukmen, hemen abesti, zaharra, gogoan, e, gure gure barrenean, eta gure garunean, hitzatu zena gara batian, uf, mi mila, ui, laroik, mila batzen dara, laroi, eta hortik, hortik, hor non bait, eh. Perla hori, aurretik abesti, abigen eltzekarikin, eta, eta badakizia, hemen beti ere gitarra ditugula, eta musika duinuak, beti ere, E, zuentzat hemen zuzen zuzenian eh? zergitutatik zailanetan beti ere ba taxuzko jendia jende xumea erritarra hemen gaur, bidazoa bi, ibilbiletik nenbilela jamiro garte parkianen parian hor itxaso dira zoko aurreko aldian Oh, Antik, rara. Ikuniji gene xauste. Xauste. Bai. Pei ueltarte no zuke. No, no, no era. El fan. es fan. Ahí tiene tiene para que dice per lo de matamagna lo que te dice suquillo botita vestitas. Juan Manuel. Se ve dice naduki apellido. Manuel, Manuel. Manuel. Manuel. Tamil, iruguari, no? Wearing, no? Wearing, o, o la squaga. Iriazabal, Iriazabal. Arran milta ah. arreba Sui anai frankuz ezte, eh? Zeyan nahi tarreba bat Zeyan nahi tarreba Zueb, mañan? Guan bi anai, bestik illak Bestik illak no, Bi anai arreba bat hiru Iru, bueno, Iru. Mercedes bat Haiu motora berri guztota. Zeinek ik hone hori jaitean hori jaitean. Ezina tei. Antzore hori jaitea ura ostutzenedikorako, ez? Ez, beste value. Hai, beser betitzen kematen. Tasko askoko, asko kenduro bai. Urte uztien da alegia dale, dale ke da le. Jaitekin bitzen Ugarra kichim bertan, beranak kichim bertan, ni hitzen bai. Ne nak gune na jatiaik kulbama, jaunire bai pakataria. Ba, benio beti branca, vesti boto. Bai, betiro, betiro vesti gero. Uh, bai. Jatia, jatia ba. Esan, se, 5. beriko, 6. 5. Ah, asti ara, asti ara. Anela hite bi os alguien e Eimar, ontzari ulertzen e dueni laitabe. Nau oh. laitabe txukela. Txanitzi poitera wandika. Zei ba. so er. oh. oh. ba. oh. da galeria konta jaartu? Ta berdotu besterik ez da. 2025. 2025 jo jubilatu ja bizi ustiga. Zei da bai? jubilatu espaldit. Jubilatu. Ire uteta jubilatu ta. Sena, uno ikusten omen da bestalera esate dute posible dela Demo tempo. Ijaori. Besteia. da, ez. Mino mi izahutu, zi, ni espioleta ba, bueno. ja, eri sautute, ni bañuelo bueno. Mira, así es ni que vaya soltida. Así señía. Han hasandudo man cantidad de que iba. Eta ho asko aldatu indukorain, eh? Sigundu hori. Dena zerkei hau, dena rilla. Dena rilla, biño zertik Abeste gauztegoz gabarriera da. Claro, dena del chupatudo dena. Está andar. El gillo rietente chirli, en su ben. Chirre potorro, está. O potoro trecho. Arrada le vaya xoge ello, eh. Yo dice, undarisch, undar de contra. Koito shawal tu. Shawal. Unde la rilla beste isto shu? Ani gena ginenori. Dena Abaie, ni da ke do utzi. Ni lege. Hasko, ni lege nakeen hori hueka, gustu duzu fotografiak dargaski, sarate gustatzen dut eta eusko gustu. Ja, bombodi ge gustu du amante da ezagiz, xokatik tira gare bai. Gai sarateke saltatzu la una, saltoka, beki. Ora Gaisari urte, hasi ingenio kapenka. Gaisari de kaxota, demo kaxota bat. Haen, saltatu beti oi, ondarra helgo den altura. Ah, ba, saltasuo? -so. Ma ma oh, pues ba, Mazina? Uf, eta. Pues es, segi zit, eta ez zit Ta ke dizte se Ia bale nagan. Ni seta undartzak euskitzero beste. Euskitzera, bai, beti almejetera goberatuen da. Arsuriljia ta. Arsuriljia. Arsuriljia zenbekituko, bueno, kanalin ituko. Kanalindaren gara txematuko betik honna. Zerka Arsuriljia. Toren on marratzen badesen. Jo, daio urte. Daio txiorida. Ja tiko den parako itorko gotxio, ordenia. Va, están Francinoi, Franci Galacilla, bai. Os quiero que te acerdes. Moment de trecho Galacillo, que está el mejor de Galacillo. Oriva, ese dirigente no sé, ba, Cereso que la fecal, no. Bai. ¿Trasa? Voler decirme si tiene América, eso moment de dena de trecho, caquita piseta, en Ni coleta, ni tifu, ni guíjate el nico. ¿Cuándo comete? ¿Y les ha hecho que él? Muchos cuéntome, el biólogo, tal estáis herde, ser de la otra. ¿Qué es el musco? Yo creo que es el asco, ¿te va a decir el musco? Yo me sale de la venta, yo el culpado. ¿Verdad que usted? A que estoy cruzando, ¿sabes? ¿Qué es ya? ¿Qué es algo ya? Torre y fiel, a raya en los caeros, mentes, que no está bien. País con torre y en los Ya nos queda otra semana que endua. Bueno, bueno, salto te va al parón biológico bi o se va donde dice, ¿es? Yo lo biológico. Saldi, eh, va, Itsasuan, ez daste, geldiste 5 urte tetentara. No igual do len. Guari hoy sio, baina da. Antzua bat doge jaolota. Atunere, atuna va, mian garsi ut, real mozo zumatia mistorna ti gokita. Ba, atzore bate matematik Santxiago. Normalit ere ja tekin ibilki dela, ez da gismata. Atunea mocha O ani furtivo pero me tengo la yes, yes, gota. Ba. Eh. Saustiro. Jo. Beti baina ja tiega tuno zamanta ordio go ridioan gozas. Eh. A tejudenak. Ja ser. Endare go barko hor por ja tebat. Bere meiriku ja tes. Am diziri di uneko san bai ja sari motze. Kanalin sari motzen? ori güi ori viaxa ori ori viaxa mes te digo saka mes te ya te saka do mi bicil uricana alin sari botzko eta orineus dizu dise santan ez amaia barko maite za mi le shoto do que talternador e cheto do que ta senia bai miñeor de movilar tu ave torse ma da sei torse mekanika mekanikua ait torse ma Murgi la unuchi eta bizurte maketudela, hasa mue. E honte tiki diten, eh? Callo ma... ah. eh? eh? no. losa no chori, y... callo losa. bat era beste. Pero jubilado da, dena motor chigilla, o mengo bicio den gillegu. No lo haciendo la ahorita uste Zere, zere, nereki jaizun putamares. Ese, sa soil betien ikuste nahi taite. Barkasa, barkasa. Horrikerra baketuk. Ze, no ite bi urte. du log asto. Ori bisi. Ori Bere gaia daia betien oaldetan. Arrontz eta onontz eta taka. Galdea beren izen maguan. Olege A ver, José Manuel, ¿se va a llegar a la carrera? Diga hasta aquí. La roguita... ¿Eh? ¿Ibañó yo lo les hago, chicos? Es. Seguro billete va a dar un sarroba. Seguro billete, sarroba. ¿Eh, coito? Chaciat, ni. Seguro billete. ¿Vide el servicio al cargín? ¿Eguís? ¿Al cargín? ¿Al cargín? ¿El cargín va a dar? ¿Cuándo el billete va a dar? No, no, billete va a No, no, billete va No, no, no, no. ¿Sancho no lo ha ido? ¿Se ha visto algo? Sí, aquí hay que ir. ¡Claro! ¡Verdad! ¡Pañel! Juanito, ¿a tu hora? si tú le ha ido ¿Y lo ha ido? Juanito, ¿se ha ido? ¿Sí? Juanito, ¿se ha y habéis ido? ¿Con dar un guitarra, un poco va ser el de Luba? ¡Agué portugarra! ¿Portugarra no es? ¡Vai! José, sí, es guasa, es guasa. Que te espero un guitazo. Ore ore cone Eh, dinero, hecho hecho, ni, eh, ni, eh, ni más veces. Bueno, gorfonita, con. Pues sí, uf, tengo ahí la. Ay, nicha. Vamos a vos, chune. Ya se reparaten. Trasena. Bueno, trasas en el Duc Motel, Macarela. Mamacrela ba, nice. Ta siempre que yo es disilduzago. liburua Çumisa sasuna ondarteko irungo euskera mai gaini mesinotzi nereuki tamai sasabeit ulertu nahi baldin baditzio sebait sesatuten nola portuara beraziki hitze jate dutela bali hori duke mai gaini mesinotzi eskura e, <coughs> eta gustia bulertzeko lehenan ara hor jarraitzen dugu ba bidazoi bilbidean oaingoen dan Juanito Amunarre seguen Manuel se be de mucina Erki sayatu goisonu go. Maze kitso dela. Ma. Ola. Ez ditzen uh, Manuel badakigu nola dizte, arregi baditzete. San martin. San martin askia. eta ni. Dozo, ni Ni me diga la mucho. Niño sea, biseta chu. Panitos, entara ba. y sigue, chicos. Nik. Ba. Osala, bat será. Gerardo será ramera. Ramera Gerardo se tarda sin tardar. Gerardo, sai que somos de Perú, será amoraris. Remendado con sero seveina, tú no sabes. Ay, vosauto viste ni que le ni Una. Sei jo bete nik estu sinistatzen? Malixiante baina, sei jo bete txarro si? ba. baina izi? Ni, ni, ni, martxakoa, torrek, eludini niretean, ba, urtean, azkenu geulian, upritzen jen emeladien. Habe? Ah, sonxo, hor dut. Bai. Dau xarras azte, ba? Ba, oi, servizio da bide gondua, ba. Elkarrekin nire? Elkarrekin, faltakarrekin nire. Ba, baxi, fotografiak Sai Juanito, bueno, mira que ya no el Juanito Munarri se apellido yo. Munarri. Kariarnezen linea. No, no. Esan idebur mu bisite ustien Jaioeskerostik 13 urtekin haitz hartu. Ta venga. Auti. Eh. Ber barku, auti dela. Berdia. Honekin hitzi nahi ez. Oh, gutxi hitzi. Baixo, naiz dutikelako ero arabera. Ego no, urtiak eta gohu eta lengua biharrik ezta... Ego, maiz tranquilo. Ba, laztua joan. Ego, ez bai da. Ezan, Juanito, eta suen baliseantekin batean, denerozak egin batean, portu dintzitzeko jostatzen eta gai zaharren eta zaharregi batean, elkarri batetan eta oie, jontu, oie. Akaioz aqu tiempos ya afuero. Baina, nolak zituken, egila dukari, nolak pasatzen. Ba, ba, hoi. Gastie, Gasteko gaste cuadrille de portuada da. Gazte mu, nada muki jarri muki su hita. Aio, eta eta. Zero que eta soluz bete go kaltserdi gita. Da, eh? non dime. Taula biltsa Isaac. Ba, santxa. Yo mate, ni entendek. Mira en chumparien, es? Hermanos de Castolari, mira en chubitzezeta. Ba, santxa. Nen, ni entende gasan. Nengo gauza eskot hori, tu ah, grata zera Dio, nestietik esaten sí. la miseria i lefartek ezietos ez Hori, oiztitek kontatzik Kontatzik? du, ba den? Gauza tristituz eta penaaren Obio, obio Vivo vida Zaitzak, zaitzak Zaino pixar bat ireki blagan haitziak Bote, ez duen dek eta Amar minuto gomenko itiak Baka egite eta ama Ama portuarra Aki portugarri esan txekat? Boa, no, altsalgi, ha eh? eta zurek nahi arrebat zen bat izan dut Amun am am arreztarra Ozan am dira Gerardo Amunario am Ramiero zan dut zi Ba, zen ba, ba, ba no bazik, zen bazik, nahi arrebat zen? Zi no, bia eh, nahi, ar arrebistik izan zi no? dut Ah, ez dut zen, bia nahi Ka, bia nahi bat, bafore bat edaziko entzendik Ero, trenkadurokin, hori, hori, hori txen dut, guzti hori etaz? Ba, hori txen nahi Eh? Eta, eta esango ziken de Mexico batela batela zera txapikuen multxapikuen belak belak kinera shun dou banako bat. dou banako batela ta motoro zigen es batela, batel bat. batela batela batela eta beltiki bat eta seida ta neki ta, ta giedo iniko motortikibat orlain metro oro multxo golgol batortikirat in ni giren 80 ni gida da 20 Gere guen amak bikoa, gere ja atxigiltzekoen eta iruguna da den arte anasazpimetuko marcoa. Eta izena, ontsilleri izena, noda farri izeneku. Ezan esan, buei, grazi pizikagoa. Farri ingo pizikagoa, den estu tristurizango. No, Virgen Maria. No, Virgen Maria. Azkenakoak. Eta aurrokuak, Virgen Maria, eta Oi señora de Montserrat, de Montserrat. Deixo. Te xeño iste senha de zig. Aquí faltou, pero Montserrat, aquí, aquí os de Montserrat. Era un dicho motorra manchego de Montserrat. Ah. Pero o que nin bi, ata un segundo, via nada nada en Hama nore zuen izan da Maria Hore nomenez Virgen Maria eta jo beste jai handia bintzuna per nobi, Virgen Maria Ezan, batelako... Gaur guen ikusten zuen gauzatzen, nire bat zirne gari nire Batelan nintzen ziren ziren, suposatzen dut, estropugin, arraudian, avantian... Eta belakin, edo belari, erotia pikudu, nire zuen ziren? mati lukeen paloa eta namarratua Makibatz, eta bela. Ai ziki, aldeko itun asem, belu gochituta, arena un beti. Eta onbar, claro, ordenitzen, ez bigoidi. Ka <tose> arriskua, arriskua barra, barra. Barra urrisku. Txantzu. Faseko txigun. Eta ni, orain claro, ni its, its har hola, sharra porttuko itsas itsas geniera. txanda madebo. Kalma chulige bakio zer Baduk laun bat interneten ari de jartzen hori <coughs> dela er, Erraiusa en, tx, Arraia Sariekin at, atzamaten den eta kol, kolpatu edo nean Ozea Pitarak Hemen erraiusa izan duzilek saltze kumo umuan Binen an Mastatu ero nora izate izateken Arrai Ezke duela gutxi jarri diken izena estankik, Ez dakik ba, ez? Gual ba. Eta Batelekin haitxekin zepatitzen, anaia eta haitxekin batera, ero... No, iruak nintzen, iruak. Atxe... eta... Ur duen gabe, eh, guen. Uri anaiti eh? Arrola kine, arrola gabe... Koñon, ni izazuna zen joan Amai urtete usta kego ya... Amai urtekin zert hau fatitzinten, itxerzen bat eze, badaki un micheri besore, krakara zebait, itxerzen bat... Txiro natal mejata, korrokodekata, saltatzen matara... Abai, eta zert... Mi eskola geditzu nukean, ja... Amara urteko zer hortan. Amara urteko zer hortan. Amara urteko zer hortan. Marianta seba fatitzinten zue, gero nono itxerzen txerzen. Ez, ez, zera. Iterin. Iterin. Neu xire Michi, ben? Ben, eta gero horti biterila. Horti biterila. Arantzale esan egia dena bezala, ez? Klaro. Eta Hemen, nero jaezan? Eta nintxuna bestiak hau zutena faten zetxuko, irunera, lasal eta esagena. Soxestiteke. Gende egu, publiko horra eta horti gero gara eta ba, handik fuera. Eta handik fuera handik itzazora. Ka. Kamara urteta Michi irri egin bat eta... Ni, garritxun egen, bera pues, Amela urte milenotik, eskobotik edo ditu nuen, Neumundetik edo ditu, eta atxe nabuzan. Iri zei guztatzen? Zertzen gehi guztatzen duen atzemati itxasuan? Igual, arraien zerbaitetan, ja guztatzen, trebi guztatzen zerbaitetan ero? Ofici guztatzen dut, Txipiroda. Ez bai ze, da, zeh, behitxik eta doz jarri bier. Txipiroda duk, gauz baka, Garbilla. Garbilla? Norberaren... Ofici guztatzen dut, Txipiroda. Txipiroda? Txipiro. Tú garra te dos mierr. Ya. O sea, puñitsen ene bieta. Daniira, sonate mau de ti, esando de baliño, o hay de sin de saludo. Ah, miño, o sea que miño hemen inguru oketan oh, ibiltzen zituen. Ba, claro. Mala rana, alzo gozo koetan den ta ordu. Eh? Ta. Talen sertzen hori, iskeirek eta basiren ikustetzen ba. Ah, miño, araia ya ja, ordu. Ordun bai, es. Eta etxera bintzat egunin atera eta egunin boi gero buelta iune barrako... Ah, bai, bai... bai... Noi, noi. Alban aterik... Egoizien... Egoizien atera eta gero gure zerintitxera... Eta atzamaneko orri benta sarrien ebitzen duten saltzen eta hola... Ordan... Basen benta sarra... Ero... Benta sarra... Más bien... Benta mm. sarra... Ah, bai... Madalenkarriken guen nero... Dino... Madalenkarriken <tusen> trenta... Ainda partutaren dut gana bauta... Ha, otarriken dematzen dut gara... Oane, dugu zegoen gauzaldatzen dira herri gauzaldatzen dira? Oane, zegoen, bakalian gauzaldatzen dira. Oane, horiek jo, eh, sopio? Oane, betila, lehen faten niena, oantirlo gure motorekin, oane, ato muhileu zela, zampatu eta kruk eta arrot. Oane, ari gauzak aldatzen dira, ezkerrege hon aldatzen dira, eskerrege hon ekotzez? Desberdin. Aranturitela. Eta esan, enkuadrilegaztia suporto garrena denak ezagutzen zenetan, nozke? Bai, bai. Eta horri bintzen zitek jostatzen eta... Baina bintzen zela da, gure lagutxe... Amuteleko izan zituen eta irriñuen aspaldiko partzatzen zuture sar, sarbatintzik egin berrezkubatu. Zetekin... Traineretik eh... gileekin nola dituzko, traineretik gileekin. Bateleak mm. tuk... Bolo bueno, de matela que sema tio traineri traineri digeño la tio. Jo la. Ez naiz izan. Len bazela. Pi kor barantsalesara gai bateko jere guztiak Aitarekin baitarkeen batela narraunak eta palua batiero roma arpoia Hua, haren lumera kentzen, ila, ondora fanak Barrarik edetzenian, itxaz gizonak Bazerritarren antzera, zerura behira Odei agoriak zeitsura Arzen eta arabera itxeko guetan Birazuia lertzen zen artean Zoritxarretaz oroin memorian iltzatuak Trantzeak eta hilbiziko momentuak Zoritxar eta memorian iltzatuak Trantziak eta hilbiziko momentuak Zoritxar eta memorian iltzatuak Darribiko arrantzale zarrak Garai bateko miseri guztiak iraguak Aitarekin, batelan arraunekin eta paluakin betiro Lomar poiaz jua haren lumerak entzen Ila ondora fanak Bararik etzenian Itxarz kizonak Bazerritarren altzera Zerura begira horiak Zeitzurartzen eta arabera Itxeko bueltan Bira zoialetzen zen arte Zoritzarretaz Oroit memoria niltzatua Trantzeak eta hilalabiziko momentua Adiskireak datorren astean bultatuko gora Ondarbiko eudia Ama karela Alai bizi posik bizi bien besterik ez Irri egin far egin alde zutego gustia Eta pena ke usatu Ez aldea beti askor zer egosua boala Bira zoa ibaiako Izukia bezala iturburari juala Ondarbiko arrantzare zaharenak. Irabotako trance guztia eem mordaña. La arte ondo vision the Makarela akarela suekin, se requiere tatisajo al 89.7 FM, honak izan al den neurrian, su onela Besarkatu <totipatik> maitatu, ongi izan izan untxa. Ariyo, arte adiskide gustiak aio